Слухайте, слухайте, крикість безодні, Нашу молитву гарячу. Ви, що бідали і ситі сьогодні, Киньте хоч шкуру собачу. Землю укрили ви трупом холодним, Чорна земля посиніла. Хліба нам, хліба нам, хліба голодним, Вашої крові і тіла. Як... Ви не знали, що впала посуха? Як, ви не чули нічого? Де ж ваше серце, і очі, і вуха? Де ж у вас крихта людського? М'яса ви! М'яса нам, м'яса нам волю! Падло давно ми поїли. Гляньте, по нашому чорному полю всюди розриті могили. О, порятуйте, бо ми рятувались кору ми їли й глину, людської крові з ран напивались, мати варила дитину, землю укрили ми трупом холодним, згляньтесь, озгляньтесь на муки, хліба нам, хліба нам, хліба голодним, хліба нам, хліба звірюки. 13.5.1922 13.5.1922